Namo atase Bhagavato arahato samma sambuddhasе. Namo atase Bhagavato arahato samma Sam Namo atase Bhagavato arahato samma sambuddhasе itipiso bhagava araha sammasambuddho vimjaccharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarati satta deva manusanam budho bhagava ti bhagavata dhammo sandithiko a kaliko ehhipasiko opanaiko pacatang weditaabo viyuhi, tie Bhagavato pan Ujupatipanno Bhagavato sababa kasgo, Uju pati सामी चिपतिपान्नो भगवत्व सावकसांगो, यदिदां चतारी पुरिसा युगानी अठ्था पुरिसा पुगाला, एसे भगवत्व सावकसांगो, आहुनेयो, पाहुनेयो, दखिनेयो, अंजेली करनीयो, अनुत्तरं पुन्या लोकसा, T. evang, Buddhang Sarantanang Damang Sangang Chabikawo Bhyamwa Chambitattam Walu Mahamso Nahesa T. Tak nejdřív některé tváře jsou mi známé od včera, některé tváře ještě neznám. Tak se zmíním krátce o tom, o čem jsme mluvili včera. Dnešní přednáška je vlastně pokračování toho, o čem jsme začali mluvit včera. E, jelikož slavíme příležitost, výročí 2554 let. Hm? Je tomu, bylo tomu předevčírem od zrození a pary nirvány pro buddhisty, učitele naší epochy, Shakyamuni Budhy. U této příležitosti jsem, jelikož jsem byl požádán přednášet u této příležitosti nebylo zmíněné žádné téma. tak jsem za nejvhodnější téma, na které jsem jako, o kterém jsem uvažoval, je téma praxe budhy. Praxe, která dělá budhy. V buddhistické tradici praxe dokonalostí, párami, jejíž význam jsem vysvětlil včera, je vysvětlován jako... dokonalosti jsou vysvětlovány jako buddha dhamma. Co znamená buddha kárana, dhamma? To jsou eh, ty věci, ty fenomény, které dělají Budhy. Ten fenomén, který dělá Budhu Budhou, je právě, je právě dokonalost v praxi dokonalostí. Budha se liší od všech ostatních praktikantů právě tím, že na rozdíl od ostatních praktikantů, jakékoliv cesty, ať je to cesta arahatu, či cesta eh, Mahajánová Bodhisattvu se liší tím, že jeho praxe dokonalosti dosáhla dokonalosti. To jsme vysvětlili včera. Včera jsem tež začal vysvětlit, původně jsem uvažoval o tom vysvětlit eh, trochu pojetí Praxe dokonalosti dle severní tradice a dle jižní tradice. Dneska, jak se na to koukám, budu mít sotva dost času, abych vysvětlil jenom v teravádové tradici. Hm? Aspoň to doufám, že se mi podaří vysvětlit v kostce. Eh, praxi eh, dokonalosti, tak jak je prezentovaná v Terevádové tradici. Mahajánovou tradici můžeme nechat na příště a srovnání můžeme nechat na příště, jelikož jsem byl požádán, abych ponechal prostor po otázky a odpovědi, proto taky budu muset zkrátit svoji přednášku o něco, aby aspoň půl hodiny včera mě oslovili jistí účastníci, tak některé otázky jsou zajímavé. Myslím, myslel jsem, že budou pro jejich zodpo, odpověď bude k prospěchu nejenom toho konkrétního účastníka, ale mnohých z nás dobré otázky vedou k dobrým odpověděm, hm? bez dobrých otázek je těžké dobré odpovědět, tak e, necháme nějaký prostor pro otázky. Tím pádem čas, který mě zbývá, je, není mnoho. Přesto v tom čase, co zbývá, to je, dejme tomu tak hodinku, pokusím se vysvětlit e, zbylé z deseti dokonalostí které dělají Budhy. Včera jsem se zmínil o prvních dvou, vlastně o prvních třech, ale první dvě dokonalosti jsem trochu rozvedl v kostce. První dokonalost je dokonalost dávání. Dokonalost dávání. My jsme včera vysvětlili tři aspekty dokonalosti dávání. My jsme též vysvětlili, což je důležitý princip, že dokonalost v jedné dokonalosti. Jestliže je to. Dokonalost dokonalosti ve stavu budhoství musí obsahovat též, aby se stala perfektní dokonalostí Budhy, musí obsahovat též dokonalost ve všech ostatních dokonalostech. Toto je rozdíl mezi praxí Budhy a praxí ostatních praktikantů buddhismu, který můžou dosáhnout velké dokonalosti v několika nebo v jedné dokonalosti, ale nedosáhnou dokonalost ve všech dokonalostech. Stav dokonalosti ve všech dokonalostech patří výlučně dokonalé, perfektně dokonalé budosti, bytosti, tedy budhovi, samotnému. včera jsme tež vysvětlili, že dokonalostí je nesčetně. Aspekty cnosti, aspektů cnosti čím víc člověk studuje buddhismus, bude si to vědom, aspekty různých cností jsou nesčetné aspekty. Ovšem, aby jsme mluvili o nesčetných aspektech, Musíme začít, s něčím začít a začínáme většinou vysvětlovat dokonalosti konceptem deseti dokonalostí. Z těch deseti dokonalostí, tedy včera jsem vysvětlil dokonalost dávání. Dokonalost dávání vede k omezení A nakonec, jestli tato dokonalost je úspěšná, k vyhlazení vlastně korenu samsárického bytí, korenu bytí. V utrpení proměnlivosti. Jelikož koren bytí. V utrpení proměnlivosti je základ nevědomí, je základ našeho bytí ve stavu neuspokojení. Proto tato dokonalost přichází první. Aby člověk mohl praktikovat efektivně, učení buddhovo musí omezit, Vědomě omezit hlavního nepřítele duchovní praxe, což je chtíč. Bez omezení chtíče duchovní praxe nemůže uspět. Včera jsme vysvětlili, že toto omezení chtíče, kterému praxe dávání, vede, je dávání ve smyslu dávání věcného hm, věcí, ke kterému patří, včera jsme vysvětlili tež, dávání vlastního těla dávání majetku dávání i vlastního těla, což je pokročilá praxe v tervádové tradici parmi v scholastické tradici mají tři stupně obyčejný párami, pak upa párami, eh, eh, bližší párami a pak ačanta párami, což je absolutní párami. Absolutní párami je eh, schopnost dát sám sebe. Druhý aspekt je, včera jsme se zmínili, je dávání tím, že člověk dává majetek a dává sebe, získává nebojácnost. Dávání nebojácnosti je druhý aspekt dokonalosti dávání, která není možná bez omezení chtíče. A třetí aspekt je dávání darmy. To jsme vysvětlili včera, jestliže člověk je ochoten a schopen omezit chtíč automaticky se stává tež schopen omezit zlobu. Koren zloby je právě v chtíči. Aby člověk omezil zlobu, včera jsme vysvětlili, musí praktikovat morální disciplínu. Bez morální disciplíny Není možné omezit zlobu omezit. E. Nenávist. Což je ten nejtemnější ze všech stavů. Dušebitostí. E. K omezení nenávisti. Právě ty bytosti, které mají nejvíc nenávisti, jsou nemorální bytosti. Jedině morální disciplínou je možné omezit zlobu v sobě. Buda učí, je slavná sutra v Mađumanikáje o Kakučúpa Masuta jsou ta srovnání s pilou, kde bude učí ten, který se bude zlobit na toho, který reže jeho tělo na dvě půlky, není žákem Budhy. Toto je samozřejmě velké přehnání, toho asi nikdo z nás není schopen, ale toto ukazuje důležitost, Omezení zloby v nás, jakožto jediná možná cesta. Můžeme pokračovat. třetí dokonalostí je odchod do dokonalost odchodu do bezdomoví. Zmínil jsem se o tom, že. Eh, Buda sám v minulých Buda Shakyamuni v minulých životech nejenom Buda Shakyamuni ostatní budové tož praktikovali v nesčetných životech právě odchod do bezdomoví jak doslovně že odešli od všeho toho co měli a většinou toho měli hodně e, oproti nám e, Buda se narodil jako princ nejenom v tomto životě, ale v mnohých mnohých minulých životech Buddha se též narodil jako princ. V tomto životě nechal království v minulých, proto, protože v mnohých mnohých minulých životech též ponechal království. A oproti našemu odchodu do bezdomoví, jeho vliv byl takový jako Mahajanaka Jataka, Maha jataka. nějaký Jataka nějaké džátaky byly přiloženy do češtiny. Maha Janaka Jataka je perfekce v odchodu do bezdomoví. Buda odešel do bezdomoví s celým královstvím. <laughs> se, se všemi svými mnohými sedmisty manželkami. A eh, Veškerými svými ministry, dokonce i podanými. Toto je perfekce v odchodu do bezdomoví. My na takovou perfekci nemáme, musíme se mnoho učit. Tedy též stejně jako všechno v životě, o tom jsme mluvili včera, je proces A eh, odchod do bezdomoví je tež proces. My můžeme odejít do bezdomoví, ale, ale eh, náš duch do bezdomoví neodešel. Stále si chováme eh, ve svých srdcích představu domova, představu něčeho, co nás eh, váže či, něčeho, čemu dáváme přednost před něčím druhým. Tento odchod do bezdomoví je omezený odchod do bezdomoví. Jestliže člověk tyto vazby nemá, přestože zůstává doma, to je opravdový odchod do bezdomoví. A Odchod do bezdomoví se nedá brát jako doslovně. Odchod do bezdomoví znamená omezení vazeb, světských vazeb, které nás vážou, naší karmu, na naší malou osobnost. A nedávají nám možnost dělat věci pro druhé. Esence. Jak už jsem se zmínil včera, esence praxi, praxe dokonalostí je právě dělání věcí. Dělání cností ne pro sebe, ale pro druhé. Jenom jestliže cnosti děláme ne pro sebe, ale pro druhé, stanou se tyto cnosti, cnosti jež vytvářejí budhu. Cnosti, které nejsou dělané z, z touto perspektivou, nejsou cnosti, které vytváří budhu. Nejsou eh, budha káraný dhamma. Tedy aby člověk nebo bytost nebo eh, zákony budhy se netýkají jen nás, lidstva, ale týkají se všech bytostí. Toto učení dňátak právě vysvětluje velmi jasně. V základních strukturách mysl všech bytostí je stejná. Stejné mechanismy. Tyto mechanizmy jsou právě založené na tom, co je nám blízké, na tom, na, na čem lpíme. Každá bytost je definovaná tím, co je mu blízké, na čem lpí. Buda sám, když dosáhl osvícení, první, co udělal, je, že začal učit bytosti, s kterými měl vztah, které mu byly blízké. Protože to, co je nás, nám blízké, to je to, co nás definuje, to je to, co jsme my. Ale k tomu, co jsme my, co je nám blízké, můžeme mít pozitivní vztah, stav dávání, stav eh, prátelství, Stav dobra a k tomu, co nás váže, můžeme mít negativní stav vypění, chtíče a egoistického přístupu. Právě jestliže člověk neom, bytost neomezí tento egoistický přístup ke věci, není schopen rozvíjet panňa, moudrost. Čili ať praktikujeme jakoukoliv buddhistickou praxi, praxi Mahajánovou, či praxi Terevádovou, která vede do realizace arahata, či praxi Mahajánovou, která vede k realizaci bodhisattvy, k realizaci buddhy. Jakákoliv praxe buddhistická praxe je založená na moudrosti a moudrost, neexistuje moudrost v buddhistickém pojetí, jestli není zakoreněna v odříkání. Proto po omezení chtíče a omezení zloby je možné praktikovat odříkání Jestliže jsme neomezili chtíča zlobu, není možné praktikovat odříkání. A jestliže není možné praktikovat odříkání, nejsme otevření pro horizonty moudrosti tak, jak je pojímána v buddhistickém pojetí. I bodhisattva je bodhisattva, jelikož vše, co praktikuje, praktikuje pro dobro druhých. Pro dobro druhých se učí i světské znalosti, ale s perspektivou odříkání. Jestliže se to neučí s perspektivou odříkání, pak se to neučí s perspektivou eh, do, praxe dokonalosti. To je důležité pochopit. Čili, jaký je rozdíl, jelikož včera zde byla diskuze o různých buddhistických tradicích, jaký je rozdíl mezi praxí arahata a praxí bodhisattvy? Ten, kdo se chce stát arahatem, kdo se chce zbavit všech Zašpinění ducha praktikuje odříkání tak, bez praxe odříkání neexistuje praxe ani bodisatvy, ani praxe arahata. Veškerá buddhistická praxe Jejíž matka je moudrost, bez matky není narození. I moralita musí mít zákon, musí mít koreny v moudrosti. Jestliže nemá more, koreny v moudrosti, není to opravdová moralita v buddhistickém pojetí. Ale e, moudrost, právě buddhistická moudrost, jestliže má zrád, musí mít koreny v odříkání v nekama, páramí. Arahat praktikuje odříkání tím, že se nasměruje na cíl nirvány. a odvrací se od všeho světského. Jestliže někdo touží potom se stát Buddhou. Po pochopení dokonalosti odříkání se nasměruje tak, že nerozlišuje mezi světskou realitou a nadsvětskou realitou, tedy kontemplací. Jako jediného možného nejvyššího objektu. Jiný objekt není. V tomto objektu se všechny objekty stretávají. Tento objekt dává možnost právě střetu nekonfliktního střetu všech jiných objektů, pokud není prázdnota, není možné, aby eh, různé objekty společně se proplývaly. Proplývání bez konfliktní proplývání komunikace všech rozličných objektů je právě jediná možná na principu, Práznoty. Tento princip práznoty je hlavním objektem, kontemplace těch, který touží po stavu budhovství. Toto nebudu rozvádět, protože to by byla dlouhá diskuze, ale je to třeba pochopit jasně bez, Praxe odříkání, ať praktikujeme jakýkoliv styl budismus, ne buddhismu, není možná praxe, jež je, dá se říci, nejdůležitější, nejhlavnější praxí buddhismu, praxe dokonalosti moudrosti. Dokonalost moudrosti je jedině možná, Praxí dokonalosti odříkání? Toto je třeba pochopit. Praxe odříkání, jak už jsem řekl, je jedině možná, jestliže člověk omezí svůj chtíč a zlobu. Jestliže člověk omezí svůj chtíč a, svůj chtíč a zlobu, může uspět v odříkání a jestliže uspí k odříkání moudrost, v něm začíná krystalizovat v buddhistickém pojetí. Proč je tomu tak? Protože Pochopení všeho, co skládá naší zkušenost v životě, je jedině možná, jestliže člověk získá odstup od své zkušenosti. Odstup od své zkušenosti člověk nikdy nezíská, pokud nepraktikuje Nechtíče a nezlobu. To, co právě nám znemožňuje odstup od naší zkušenosti, je hluboké kořeny chtíče a zloby v nás. Proto praxe odříkání je kořen veškeré moudrosti v buddhismu. Bez omezení chtíče a zloby. Nevědomí nebo nevědomost. Jediná možnost, jediná věc, která může odstranit nevědomost, je vědomost. Jestliže nemáme vědomost, nemůžeme odstranit nevědomost. A nevědomost je koren všeho zla v nás. A nevědomost člověk bude v buddhistickém smyslu, člověk bude jedině, nebo bytost bude jedině schopná Odstranit tím, že pochopí praxi dokonalosti odříkání. To, co. Jestliže to, co člověk dělá, co bytost dělá, je spojené s odříkáním, bude to jeho konání moudré. Ať je to konání eh, matky, ať je to konání otce, ať je to konání. Eh, našich eh, povinností v rámci společnosti. Veškeré konání nebude moudré konání, pokud nebude spojené s pochopením dokonalosti odhrýkání. Bez pochopení tohoto principu, pochopení důležitosti buddhismu a důležitosti buddhistické moudrosti a disciplíny se stává nemožným. Hm? Proto zdůraznuju a stále opakuji, že v Terevádové tradici oproti vysvětlení v Mahajáně, kde je to trochu jiné, Základ pro. Normálně vysvětlujeme vždy: základ pro moudrost je samády. Jen mysl v samády, jen koncentrovaná mysl, může vidět věci tak, jak jsou. Vidět věci tak, jak jsou, je moudrost. Protože my vidíme věci zkresleně, máme v sobě mnoho konfliktů. Jediná možnost, jak se zbavit konfliktu, je vidět věci tak, jak jsou. Není jiná možnost se zbavit konfliktu. A eh, mysl, nekoncentrovaná mysl, není schopná vidět věci tak, jak jsou. A co je základem praxe koncentrované mysli, která je schopná vidět věci tak, jak jsou? Právě praxe odříkání. Pokud člověk není schopen se odpojit od svého těla a od mysli, která je vázaná na tělo, nebude nikdy schopen se naučit umění samády. Umění samády právě spočívá v tom, že se bytost, já neříkám člověk, učí odříkat těla a ducha vázaného na tělo, které nás tvoří. To nejsme nic jiného, než my. Jelikož my lpíme na těchto věcech, které nás tvoří, na, a, a těle, na, na tělesnosti a duševnosti vázané na tělo. Nejsme schopní praxe hlubokého samády. Proto eh, praxe odříkání. Perfekce odříkání vlastně není nic jiného než nejdůležitější aspekt praxe samády. Čili vlastně princip je stejný v Mahajánové tradici, který jsou ti, kteří jsou familiární s Mahajánovou tradicí, většinou se vysvětluje šest dokonalostí dokonalost dávání, dokonalost morality, dokonalost kánty, dokonalost tolerance, dokonalost úsilí, pak dokonalost samády a dokonalost moudrosti. V teravádové tradici vysvětlujeme první dokonalost odříkání, pak dokonalost moudrosti. Ale dokonalost odříkání není nic jiného, než Základ pro dokonalost samády. Bez tohoto základu praxe samády není možná. Samády není nic jiného, jestliže je to hluboké samády, tak je, není nic jiného, než na základě odříkání těla a mysl, mysl, mysli na tělo vázané člověk je schopen hlubší koncentrace. Já radši půjdu dál, aby jsme neuvízli. Eh, tak, eh, pochopením praxe dokonalosti odříkání, tedy eh, dokonalost moudrosti, začíná nacházet pevnou půdu. Dokonalost moudrosti nemá žádnou pevnou půdu bez pochopení dokonalosti odhříkání. To je důležité pochopit. A znovu zdůraznuju, že tato dokonalost odříkání nebude nikdy Znatelná, pokud nebude spojená s úsilím, disciplínou, vedoucí k omezení našich tíčů a naší zloby. Čili vysvětlení těchto páramí v poradí, tak jak jsou vysvětlené, má koreny v nesmírné moudrosti velkého učitele Budhi sam, Sakya samotného. Jedná se o jistý eh, logický sled, který se stává čím dál jasnější tím, že člověk praktikuje. Moudrost je nerozlučně zpětá s omezováním chtíče a zloby a s odříkáním. Odříkáním sebe ve smyslu párami pro dobro druhých. To právě vede k zážitku radosti a štěstí, které egoisticky motivovaná bytost nemůže poznat. Moudrost je spojena, moudrost a odříkání je spojená s vyšším štěstím. Poznáním tohoto vyššího štěstí člověk též se stává úsilovný. Ten, kdo je moudrý, je úsilovný. To, že v sově máme tolik lenosti, já nejsem výjimka, je právě tím, že naše dokonalost, odříkání a dokonalost omezování chtíče a zloby, tedy dávání a morální disciplína, nebyly dostatečně rozvinuty. Ten, čím moudrejší se člověk stává, musíte si to zkoušet na sobě, jestli je to pravda nebo ne, čím moudřejší se člověk stává, tím usilovnější. Moudrá bytost nikdy Neexistuje, aby moudrá bytost se nudila, neexistuje, aby moudrá bytost zbytečně ztrácela čas. Každá vteřina v životě moudré bytosti je poklad. Proč? jelikož moudrost vede k úsilí další párami, další dokonalost, je, jež má nutně koreny v moudrosti. Jestliže nejsme moudrí, ač, ačkoliv usilujeme, naše úsilí nepřinese žádáné ovoce. Je to tak, nebo není? Hm? Ne. <laughs> Úsilí může přinést jen žádané ovoce, jestliže je založené na eh, správném pochopení situace. Správné pochopení situace je moudrost. Dělikož jsme správně nepochopili situaci, ať se snažíme jakoliv, naše snažení nepovede k omezení stresu, omezení nepohody, k duchovnímu vyvážení. Naopak, Proč? Protože jsme málo praktikovali dokonalost odříkání a dokonalost moudrosti. Jestliže dokonalost odříkání a dokonalost moudrosti má pevné základy, naše úsilí, se stává úspěšným. Toto je vysvětleno tež, jelikož nemáme čas. V mnohých džátakách v minulých životech bude právě praktikoval <těk> dokonalost v úsilí tím, že veškeré, co, cokoliv si Buda přece vzal, postupem času se stalo úspěšné. Ať už byl jako vůdce karavan nebo vůdce kapitán lodí na moři, kdekoliv, se snažil v poušti tím úsilím, v poušti našel vodu svým úsilím na moři vyvedl koráby do zbourí do klidných morí právě praxí této dokonalosti úsilí. Dokonalost úsilí v uším rámci smyslu je praxe eh, odstranění všeho zla a vyvíjení všeho dobra v nás. Hm? To jsou čtyři aspekty praxe úsilí, což které se v budismu technicky říká, to zlo, ty necnosti, které v nás vyvstanou, těch se zbavit, ty cnosti, které nevystaly, nechat je vyvstat, ty cnosti, které vyvstaly, rozvíjet je dál. Hm? To jsou eh, čtyři aspekty. Nenechat je, první je nenechat cnost, která necnost, která vyvstala, eh, ji hned zamezit. Eh, eh, ne... ne... Vyvstalé, necnost, nevystalou necnost, nenechat vyvstat. Hm? A Cnost, nechat vyvstat všechny cnosti a cnosti, které vyvstaly, dále rozvíjet. A to jsou čtyři základní aspekty úsilí, tak jak, které patří do takzvané praxe 37 hm, faktorů osvícení společné všem buddhistickým tradicím. O těch teď nebudu mluvit. Ale eh, praxe úsilí, Budhu je tež, je tež studovat vše, co je prospěšné druhým. Osvojovat si to, nebýt nikdy spokojen s, s malým úspěchem, stále usilovat o to nejvyšší, o dokonalost v dokonalostech, a e, ponechávat, učit se ponechávat mysl stále kontinuálně ve stavu prázdnoty. Toto patří tež do praxe dokonalostí těch, který se snaží získat dokonalost v dokonalostech. Úsilí, jedině úsilím v, v Mahajánové tradici, je to trochu naopak, první přichází eh, párami tolerance, pak přichází párami úsilí. V Tervádě my vysvětlujeme, první přichází po moudrosti, přichází úsilí. Úsilí je vyjádření moudrosti, jestliže je to pravé úsilí. Protože nemáme, jak už jsem se zmínil, naše moudrost nestačí. Naše úsilí často vede do konfliktních situací, ale pravé úsilí právě vede ven z konfliktních situací. Nepě založené na moudrosti. Jestliže úsilí je správné, samá padána, přirozeně vede k naší schopnosti tolerovat. Bez úsilí nejsme schopni tolerovat. Jen úsilovný člověk je schopný tolerovat bolest, hlad, žízeň, zlobu druhých a nakonec pravdu. Praxe tolerance má tyto tři aspekty. Tolerance bolesti, tolerance zloby druhých a nakonec ta nejvyšší tolerance, tolerance pravdy, tolerance věcí tak, jak opravdu jsou. Co je tolerance věcí tak, jak opravdu jsou? Ten, kdo se zlobí Ten, kdo dělá zlo, zlo nepatří žádné osobnosti. Zlo patří nevědomosti. Nectnost též patří nevědomosti. V jedině vědomosti se člověk stává schopný tolerovat. Vědomosti a úsilím. Tím, že člověk má chtíč, je to jen proto, že dává pozornost objektu, který se mu líbí, pí na tom objektě a má v sobě zašpinění, ve svém mysli zašpinění chtíče, kterého motivuje. Nic z toho nepatří jemu, ani mně. Jestliže má člověk zlobu, je to jenom proto, že dává pozornost objektu, který se mu nelíbí. Má v sobě eh, eh, koreny minulých zašpinění mysli, minulých zlob, které ho motivují. Nic z toho nepatří ani jemu, ani mě. Toto je tolerance pravdy. Tato tolerance pravdy je jedině možná na základě moudrosti a úsilí. jestliže se by to stane schopná tolerance tolerance bolesti tolerance zloby tolerance pravdy pravdy neosobního tedy prázdného Neosobní neboli prázdné podstaty všech jevů, s kterými přichází do styku, bude schopen se otevřít pro horizonty pravdy. Praxe tolerance je nezbytně spojená s praxi pravdy. Ten, kdo toleruje, nemůže lhát. Ten, kdo toleruje, nemůže skreslovat situaci. To, že lžeme sami sobě a druhým, že zkreslujeme situace, je právě daný tím, že nejsme schopni tolerovat věci tak, jak jsou, nejsme schopni tolerovat zlobu, nejsme schopni tolerovat bolest. Tedy eh, dokonalost tolerance přirozeně vede k dokonalosti pravdy. Tato dokonalost neexistuje v Mahajánové tradici, toto je specialita Terevádové tradice. Ti, kteří jsou obeznámeni s učením džátak, nebudou se divit, že pravdivost nebo pravda je prezentovaná jako tolerance. Buda tuto dokonalost praktikoval též nesčetné životy. Jelikož tuto dokonalost praktikoval nesčetné životy, jeho řeč. Měla takovou sílu, že na základě pravdy byl schopen odstranit veškeré překážky, které mu byly v cestě. Kdykoliv v obzvláště v, v pozdějších životech, kdy Budha se stále. Více a více blížil k tomu nejvyššímu stavu, jež osobnost je, nebo bytost schopná dosáhnout stavu buddhovství. Jeho síla pravdy tím rostla. Takže byl schopen na základě tzv. sačávačana, vačana, výrok pravdy, byl schopen, Odstranit veškeré překážky, které se zdají být neodstranitelné, které dá se říci ho porazily. Přestože ho překážky porazily, nakonec byl schopen porazit překážky právě praxí síly pravdy, síly Dokonalosti pravdy, jež je založena na síle dokonalosti tolerance. E, já nebudu rozvádět, chtěl jsem nějakou dátaku, ale teď už na to nemáme čas. Tak e, další, to, další dokonalost, která vyústňuje z pravdy, je takzvaná Aditána páramí. Aditána znamená, dá se přeložit jako rozhodnutí, hm? asi není lepší překlad v češtině, hm? Aditána. Na základě pravdy, jestliže člověk je schopen praxe pravdy na základě moudrosti, na základě úsilí, na základě tolerance? Jestliže člověk je schopen praktikovat pravdu na základě těchto dokonalostí, cokoliv, co se odhodlá uskutečnit, jeho odhodlání bude mít takovou sílu, že to opravdu uskuteční. Toto je dokonalost v rozhodnutí. Já rozhodnu tak a bude tak. Jak je možné, aby moje rozhodnutí uspělo? Jedině, že Moje rozhodnutí je založené na pravdě. Jestliže moje rozhodnutí není založené na pravdě, moje rozhodnutí neuspěje. Dříve nebo později, moje rozhodnutí bude poraženo. Jestliže ovšem moje rozhodnutí je založené na pravdě, jistě uspěje. Proto, jak už jsem se zmínil včera, buda nesčetné životy praktikoval rozhodnutí. Že dosáhne stavu budhost, budovství, dosáhne vztahu dokonalosti ve všech dokonalostech. Protože se stále blíže, blížil k ideálu pravdy. Blížit se k ideálu pravdy znamená stát se pravdou samým. Buddha pro buddhisty je nic jiného než pravda sama. Jak v mnohých, jak v sutrách řečeno, ten, kdo vidí budhu, vidí pravdu, ten, kdo vidí pravdu, vidí budhu, ten, kdo vidí budhu, vidí učení, ten, kdo vidí učení, vidí budhu, A kdo vidí učení, kdo vidí Budhu, otvírá se pro pravdu a veškeré jeho odhodlání usp může uspět. Nepě založené na pravdě, jak už jsme řečeli. Další. Párami po párami odhodlání dokonalosti odhodlání je dokonalost meta. Meta doslovně řečeno je z pály slova meta nebo Sanskrit mitra, což znamená eh, přítel. Meta je stav prátelství. Prátelství vůči sobě a vůči všem bytostem. A vůči všemu, co je. Tento stav, dle buddhistického učení, je e, nerozlučně zpět se stavem probuzení. Probuzená bytost je vždy přítel všech. Proto, jak řečeno v Damapadě, e, tam, kde žijí probuzené bytosti, Ať, ať je to na rovině či v horách, tam je krásné prostředí. Doufáme, že vytvoříme takové prostředí u nás, <laughs> ale nějakou dobu to bude trvat. E, proč tam, kde žijí probuzené bytosti, je všude krásně? Protože e, všude vidí krásně všude vidět krásně, je stav meta. Bezištné lásky. Pokud nejsme plně probuzení, naše láska, ať se snažíme jakoliv, vždycky bude nějakým způsobem zašpiněná chtíčem. Na rozdíl od nás, stav plně probuzené bytosti je stav, že jeho láska není zašpiněna ničím, nemá žádný chtíč. jelikož nemá žádný chtíč, může jenom dávat, nepotřebuje nic brát. A když bere, tak bere, jak říká moudrý mogalána, bere jako, v, nějak, jako včela, saje med z květu, moudrý muž, Bere, ale nikdy ne, neuškodí jako včela, nikdy neuškodí květu, neuškodí jeho vůni, neuškodí jeho kráse. Tak moudrý buš bere a nikdy neuškodí tomu, který dává, jenom prospívá. Toto je, tento stav je jedině možný. Dokonalosti, praxi dokonalosti, bezištěné lásky, která všemu dává krásu. A od všeho odbírá zlobu. Jak je známo, studenti, teď už nemáme moc času, studenti buddhismu znají jistě mnoho příběhů Buddhy, kdy Buddha, konfrontován s mnohými překážkami, s mnohými nepřáteli, eh, eh, vyzeruje metu na ty bytosti, které. Mu stojí v cestě a stanou se jeho nejvě, nej, nejlepšími eh, žáky a nejlepšími eh, přivrženci. Jako studenti Váda, Buddhismu znají příběh a tak dále. Hm? Prí, nejlepšího přítele Anandy. Eh, Příběh, kdy Buda eh, skrocení skor, eh, angolimály, skrocení různých eh, jakšas, démonů. Eh, démonů hm? Jakákoliv zloba může být skrocená praxí dokonalosti, bezjištné lásky. Největší nepřítel Budhy ne jen v jeho posledním životě, ale v nesčetných minulých životech byl jeho blízký příbuzný deva data, který v nesčetných minulých životech Rura, dňátaka a tak dále, stále se snažil Budu zabít. Nebo mu uškodit. Buda nikdy vůči němu neprojevil zlobu. Ani v jeho posledním životě, když se ho snažil zabít, nikdy neprojevil zlobu. A nakonec i Deva data, jež byl neobyčejně inteligentní lidi, mají schopnost nejenom velkou schopnost k dobru, ale mají i velkou schopnost ke zlu. Čím vyšší inteligence, tím vyšší schopnost dobra i zla. Neinteligentní bytost nemá schopnost hlubšího zla. Jen inteligentní bytost má schopnost hlubšího zla. V naší eh, minulosti jsme se o tom i v naší nedávné historii jsme se o tom mnohokrát přesvědčili. Hm? Ty nejvyšší, největší démoni v historii byli většinou eh, vysoce inteligentní bytosti. Dewandata ne, nebyl obyčejný člověk, byl člověk neobvyklých schopností, jež si ani nemůžeme představit sílu jeho mysli. Přesto v momentě jeho smrti, když se otevřela, když ho pohlcovala zem, nakonec se Odvolal k Budhovi, jelikož v posledním všichni se odvoláváme k čisté lásce, k nezištné lásce. Toto je společné všem kulturám. <laughs> I ta největší zloba se stává bezbraná v oběti čisté lásky. Proto čistá láska, aby se stala čistá, musí být spojená s předešlými, s předešlými eh, dokonalostmi. Jedně tak se stane. dokonalost ve smyslu lásky. Jestliže láska není spojená s moudrostí, jestliže láska není spojená s úsilím, s tolerancí, s pravdou, s odhodláním, taková láska nevyzraje ne v čistou lásku, v nezištnou lásku. Proto eh, Dokonalost nezištné lásky sleduje po těchto předešlých dokonalostech. A jaká je poslední desátá dokonalost, která probudí, a pro plně osvícené bytosti přijde jen tehdy, jestliže dosáhli absolutní dokonalosti v praxe čisté lásky a sou... soucitu hm? karuna. Nebo je lepší slovo pro karuna. Soucit. Láska odstraňuje zlobu a soucit odstraňuje násilí. Pokud se někdo chce stát dokonalý ve všech dokonalostech, jeho stav probuzení, musí být spojen se stavem dokonalosti v praxi velké lásky a velkého soucitu. Co je velká láska a velký soucit Budhu? Budha na rozdíl od nás k velké lásce, čisté bezjištné lásce ke všem bytostem a k soucitu ke všem bytostem. nepotřebuje bytosti. Tato čistá láska a soucit je stále součástí jeho vědomí. Je neodlučitelná od jeho vědomí. Aby jsme se naučili čisté lásce a čistého soucitu, potřebujeme bytosti, bez bytosti. Se čisté lásce a čistému soucitu nenaučíme. Ale čistá láska a soucit budhy nemá žádné objekty je bez objektu. Proto je perfekce v čisté lásce a v čistém soucitu. A nemůže být zašp... čistá láska je zašpiněná chtíčem. Čistý soucit je zašpiněn Zoufalstvím nebo depresí. Jestliže, jestliže praktikujeme čistou lásku, vidíme sebe a všechny bytosti šťastné. Jestliže praktikujeme soucit, vidíme sebe a všechny bytosti ve stavu utrpení. Aby láska se stala láska se stala absolutně čistá musí se zbavit veškerého lpění na objektu aby praxe soucitu byla čistá musí se zbavit veškerého zoufalství veškeré nechuti Toto je stav buddy. Stav už máme ani nemáme čas na, na otázky, tak já to zkrátím nějak. Stav Budha tedy nedos, se nikdy nestane Budhou, pokud v sobě nerealizuje plně dokonalost čisté lásky a čistého soucitu. Jak už jsem se zmínil, Čistá láska a soucit je neoddělen od probuzené mysli, je neodělitelný od probuzené mysli. Ale jen budha sám plně probuzená bytost sám. Je schopen realizovat tento stav v plné dokonalosti. Jak je tomu možné? Je, to, je tomu možné tím, že jeho moudrost je tež dokonalá. Jelikož jeho moudrost je dokonalá i jeho úsilí, jeho tolerance, jeho pravda, jeho rozhodnutí je dokonalé. Proto jeho láska se může stát dokonalá. A jelikož co je stav probuzené mysli? Stav probuzené mysli je upeká. UPK znamená Equanimity. Hmm? Vyrovnanost. to bych se mně moc co znamená, v buddhismu mluvíme, velikož no, jsem trošku, mám zkušenost jako učitel buddhismu, v buddhismu jsou dva druhy equanimity, dva druhy upekša. Je zvaná vedaná upekša, samskára upekša, sankára upekha. Vedaná upekha je stav vědomí Stav cítění, kdy eh, mysl nepříjímá ani eh, příjemný objekt, ani nepříjemný objekt. Příjímá neutrální objekt. Toto je jeden druh eh, rovno rovnocenosti, ne, ne, ne, ne, ne, nevadí, vyváženost. vyváženosti. Hm? Druhý druh vyváženosti je, tato vyváženost je založená na pocitu, čili je jeden druh vyváženosti založený na pocitu, druhý druh vyváženosti je založený na eh, eh, postoji mysli. Mysl, která ani nemá tendenci lpět na příjemném objektu, ani nemá tendenci odmítat nepříjemný objekt, tato mysl je mysl ve stavu Upekša. Hm? Na rozdíl od nás, Jelikož nejsme ani arahati, ani budhové. Tento stav není přirozený stav, který trvá. Tento stav, když budeme pokračovat v buddhistické cestě, budeme dosáhneme jistých realizací. Tento stav bude čím dál jasnější. Hm? To neznamená, že realizovaná bytost též přijímá příjemné objekty, přijímá nepříjemné objekty, ale nelpí na příjemných objektech a neodmítá nepříjemné objekty. Nemá k tomu tendenci. Čím vyšší stav realizace, tím menší tendence k přímání. Eh, objektů ve smyslu lpění a přijímání nepříjemných objektů ve smyslu zloby, hněvu. Realizovaná bytost, ať už arahat nebo budha, je ta bytost, jež se plně zbaví tendence lpět na příjemném objektu a Mít zlobu vůči nepříjemnému objektu. Tento stav se nazývá stav právě UPK. Hm? Rovno, pan Vojtěch to dobře oslovil. Vyváženosti, to se mi líbilo. No, to je dobrý slovo, to si musím poznamenat. Tak. Tento stav mysli vyváženosti je nepretržitý stav plně realizovaných bytostí, ať už jsou arahatové či jsou budhové. Neexistuje u nich tendence k lpění na příjemném a k zlobě vůči nepříjemnému. Jak daleko jste od realizace, můžete na sobě sami <laughs> experimentovat. Hm? Teď stav dokonalosti ve všech dokonalostech je, že Buddha oproti arahatům, obyčejným arahatům, tento stav je doprovázen stavem perfektní čisté lásky a soucitu ke všem bytostem, bez výjimky. Proto trochu v Mahajánovém pojetí Buda se stává tělem pravdy. Dharma Hmm, to je sice mahajanový koncept, ale sem se hodí. <laughs> tak jsme vyjmenovali deset páramí hmm. dána síla nekama Panya, Víria, Kanti, Sača, Aditana, Meta a Upeka. V teravádové tradici vysvětlujeme takto. Není čas, abych srovnal s deseti pármi v Mahajánové tradici, nebo šest parami v Mahajánové tradici, někdy příště snad, až bude příležitost vysvětlím na základě vysvětlení, jak se podávají v Mahajánové literatuře, Yoga, Čara, mi šástra a podobně. A hlavně Pragya Paramita, Částra, komentár, Pragya Paramita, Sutra v Nagarjuna, tam je to vysvětlené jasně. Je důležité poznat jestliže chceme prospět sobě a chceme prospět druhým studiem buddhismu, neměli bychom zaujmout tolik sektárský postoj, ale měli bychom vynaložit snahu aspoň poznat opravdu hloubku budova a učení a vyzkoušet to sám na sobě, hm? Ne? Eh v posledním smyslu a poslední budovou učení je, že světlo, ostrov se každý může stát jen sám v sobě. Nikdo druhému se ostrov nemůže stát. Tak Dneska si takhle, protože už zbývá jen 15 minut na otázky a odpovědi. Já jsem mluvil víc než 1,5 hodiny. Teď tady byla je, upásika z Kambodži, která se mě moc chtěla zeptat na nějaké otázky a už tady není. <laughs> jo, dobrý, jo. tak někdo jiný... Dle Terevádového učení žádný. Ovšem v buddhismu pro mysl používáme tři slova. První je Vinyana. Vinyana znamená to, co rozlišuje. To, co rozlišuje objekt, tomu se říká vyňána. Další je mana. Mana je to, co myslí. Hm? České slovo mysl právě pochází z tohohletoho kořenu Stejný man. Hm? E to, e, tím, čím myslíme, instrument naší mysli je, je mana. Mysl. Jako instrument. Jako to, co nám umožňuje myslit. To, co nám umožňuje rozlišovat předměty, to je vyňána. A čita má dva významy. Podle například podle Atasáliny, podle abidami, já jsem trochu student abidami. Jeden význam je to, co e, uvažuje o objektu, to je mysl. A druhý význam je to, co e, akumuluje. Akumuluje co akumuluje karmu. Hm? To, co akumuluje karmu, to je mysl. E, z hlediska tervády, v Terevádovém v pojetí i v Koša e, v severním buddhismu, Tyto tři termíny jsou synonymy, hm? jenom e, lingvisticky se rozlišují, ale význam je stejný. Ovšem, v studenti buddhismu asi znají, že v ter, v, Mahaya, v severním buddhismu existuje tzv. škola pouhého vědomí, která je obzvlášť vlivná v Číně. Hm? E, čínský buddhismus byl. Vlastně se dá říct nejvíc poznamenán právě tou školou pouhého vědomí, která rozlišuje místo šesti druhů vědomí, šesti smyslů, os, osm druhů vědomí. Hm? Čili manas se stává eh, jiný druh vědomí a čita je pak alaya Vigiana. Álaja Vigiana je... Eh, eh, je vědomí, které, v kterém nosíme semena všech našich zkušeností jak těla, tak vnějšího světa. A to je vlastně všecko, co můžeme co můžeme zažít jako zkušenost. Vlastně vše, co můžeme poznat, je jedině vědomí. Vnější objekty není nic jiného, než vnější obsah vědomí. Teď další otázka. Ano, o te, o tom na mě, dobře, protože, jsem se vás a na to mám čtyři, tři příklady, proč jsem teď jako zmatená z toho darování. Jestli naše darování je bez není podmíněné nič. Třeba dání těm, kteří nepotřebují, jestli je to správně, pomůže. Protože třeba lidí, kteří jsou pořadáni jinou a jestli je to správně, je to správně. jsme o tom mluvili, že dle buddhistického učení dávání v naší kultuře bohužel, tato cnost dávání nepatří tolik do našeho kulturního zázemí jelikož byste vyrostla v buddhistické zemi. V buddhistické zemi my, jak tady studujeme buddhismus na západě, já jsem prožil skoro většinu svého života v Ázii, tak to mám trochu stav a pochopení. Normálně v tradiční buddhistické společnosti, jako náš přítel u Pásika, odkud pochází, neexistuje vlastně praxe buddhismu, nebo meditace bez základů v praxi dávání a v praxi síla. V Kambodži, v Burmě, na Šrilance, v Tajsku, kde já jsem tež měl to štěstí, že jsem mohl projít tréninkem jako mních. Je považovaný za samozřejmost. Nemusí ani mních nějak Zdůrazňovat, že samozřejmě, když někdo praktikuje buddhismus a stane se buddhistou, že praktikuje dána jako základ a síla. Budisti, každý upozat plný nebo nový měsíc a též každý týden, každý osmý a sedmý polovině plného měsíce, nového měsíce, vždycky přichází do klášteru, berou sílu, dávají... Mnichům podporují mniši, toto je braný jako základ. Na tomto základě pak je možné se učit meditaci, žáno, a jiné věci, hlubší věci, aby e, e, sutry a tak dále. které pak mniši to je povinnost mnicha, aby pak lajky. Zasvětil do těchto hlubších aspektů buddhismu. Ale tyto hlubší aspekty buddhismu jsou normálně považovány e, lajky za nepřístupné bez toho, aby praktikovali dána a síla. To je jako základ a to je braný jako samozřejmě. U nás situace na západě, nejenom u nás, na západě to je. E, e, Přečte si někdo něco o buddhismu, hned to nejvyšší eh, eh, diamantová cesta, hned eh, druhý den osvícení. <laughs> Když to nejde osvícení, tak to musí být nějaký ten učitel blbej. <laughs> tak to zkouší u jiného. To je prostě přístup, který v Ázii nikdo nezná. To, je, to patří jenom tady. To je u nás. Jako. Hm? Teď dávání, jak už jsme se zmínili, tady jsem měl, se měl, teď nebyla, praxe ctností, praxe dokonalostí, to, když o ní mluvíme, vždycky zdůrazňujeme, že... Všechny dokonalosti jsou, se dají schrnout do jedné dokonalosti a jedna dokonalost se dá schrnout do všech dokonalostí. Čili jestliže praxe dávání má být plně úspěšná a praxe dávání je vysvětlovaná v písmu jako perfekce, Praxe dávání je, je perfekce, je dokonalost. Ale to praxe do, dávání nebude nikdy dokonalosti, jestliže nebude spojená s druhými dokonalostmi. To znamená dokonalost v, v úsilí o dokonalost, v moralitě, v úsilí o dokonalost, v odříkání, v úsilí o dokonalost, v moudrosti, v úsilí o dokonalost. E, v úsilí samotném, v úsilí o dokonalost, toleranci, hm? dána síla nekama, paní, hm? víry, kanti, sačá, aditána, meta, upeka. Jestliže praxe dána má uspět, musí být spojena tež s. Nemusí, nemůže být oddělena od těchto ostatních praxí, ale musí být spojena eh, s těmito ostatními praxemi. Čili, eh, eh, když člověk dává, Budha se učil praxi eh, párami dávání, dána párami tím, že eh, vlastně eh, tím, že dával, prohluboval svoji znalost. Kdo komu má dávat a komu nemá dávat, když mu dá, jaký to bude mít výsledek, vše pochopil. Proto jeho dávání uspělo a vedlo k jeho štěstí a k štěstí mnohým. Jestliže člověk dává Tomu, který není hoden, dává v nedobrou chvíli dává věci, které se nehodí. E, místo věcí, které se hodí, toto dávání nemůže úspět. Jestliže v dávání neuspokojuje a neprináší štěstí, to znamená, že není spojeno s ostatními dokonalostmi. Hm? Je to pravda nebo ne? <sík> Tak je důležité, aby člověk v dávání došel k uspokojení, a dávání praktikujeme proto, aby jsme zažili štěstí. Jestliže člověk dává a zažívá neštěstí, tak něco v dávání není v pořádku. Je to tak? Nikdy nepoznáme, třeba ty výsledky. A zdráku, když v médiích jsem někoho potkala, tak je to normální člověk, přišel požádat o korunu. A měla jsem něco, nějaký drobný v kapce, dala jsem mu a odešel. A teď mě to jako v hlavě promítalo, že ten člověk je schopný uh, pracovat. Je. <kly> Proč žebram, ne... To je právě moudrost je správné rozlišování. Dejme tomu, když e, e, dám samozřejmě ti bezdomovci a alkoholici jsou e, e, hodní našeho soucitu. Ale když jim dáme v, v nesprávnou dobu a nesprávnou věc, no, tak je vlastně e, nic dobrého v nich nevyvoláme. My dáváme, jestliže dáváme moudře, jestliže naše dávání má vést ke štěstí, musíme dávat ve správnou dobu a věc, kterou pro, která prospěje a musíme mít e, jistotu, že to, co dáváme, e, povede k pozitivnímu k, k, k rozvíjení cnosti, k ne, k rozvíjení necnosti. Proto dávání je neodlučitelné od moudrosti. Buda, než se naučil dát všecko, podle naší tradice, Buda se naučil dát všecko ve Santarajataka, hm? Daroval své děti, daroval svou ženu, ale Buda, jak to mohl udělat? Protože on věděl, že všechno získá. Jelikož věděl, že všechno získá, byl schopen a ochoten darovat všechno. Jestliže my budem, dáme všechno, Nedostaneme všechno, takže nemáme tu moudrost. Proto eh, dávání moudrosti je důležité vždy spojit s rozvíjením. Dávání je vždy nutné spojit s rozvíjením dalších eh, cností, nebo párami s dáváním spojený. Bez toho to neuspěje, ne, neprinese štěstí. Hm? Já bych se chcete zeptat složitou otázku. Jste zde zmiňoval vlastně o tom, ty e, jako zlobine, e, nebo určitý, určitý násilí, nebo se e, jak je to, když třeba v nějakém případě člověk jakoby, kde se jako by dělat tu zlobu, ale v rámci, jakoby, že chce někomu buď pomoct, nebo takových těch krajních příkladů, kdy třeba ten člověk je nemohoucí, starý nemohoucí špatně slyší tohle, a je mu třeba nějakým způsobem pomoc a je třeba skutečně tam třeba nějakého určitého násilí, nebo určitě, aby, aby teda toho člověka. Rozumět. Podle Mahajanovy tradice to nenajdete v dějatách. To najdete v Pragi a Parmi. Buddha sám i zabil za účelem, aby zachránil mnoho dalších bytostí. V teraváně to není, <laughs> ale eh, eh, moudrost pokud nejsme moudří, vždycky máme tendenci vidět všecko jako bílý nebo jako černý. Hm? A vidět všechno jak z hlediska konfliktní situace, dualistické situace. Jenomže moudrost nespočívá právě správné rozlišování, nevede k ničemu jinému, než tež k odstranění tohoto dualistického nazírání. To je důležité pochopit. Čím blíž je člověk k probuzenému stavu mysli, tím blížší je mu nedualistické myšlení. A v nedualistickém myšlení neexistuje černé a bílé se projímá. Protože člověk pochopil to, co je nad černé a bílé. Ale se Jestliže z hlediska eh, praxe bodysatvů, hm? jestliže to je taky ten, kdo eh, bral na sebe sliby bodysatvů, tak na sebe bere taky vinaje bodysatvů, ve vinaje bodysatvů, hm? chování bodysatvů. Jestliže něco děláš pro dobro druhých, a děláš to z moudrosti, nemůže to být špatný. Ale necháme to dneska. <laughs> Já předám zásluhy pro dobro všech bytostí. A jsme takh získali nějaké te ty Aka Akasatta chabum mattha, deva, naga, mahidika, puňyantan anumoditva, chiramrakantu rakantu loka sa Aka deva, naga, mahidika, puňyantan anumoditva, chiramrakantu rakantu Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika, Punyangtang Anu Moditwa, Chiramrakantutu Mamparang, Sabhiti Vivajantu, Sabaruga Vinasatu, Mate Bhavatvantarayo, sukhi Dighayu Kobhava, Bavatu Sabha Mangalang, Rakantu Saba Devota, Sabha Buddha Nu Bhavan, Sabadhamanu Bhavan, Sabha Sadha, Soti, Bhavantu devo Vasatu Kálen, Saso Sampati Hetucha, Bhavatu Loukoucha, Raja, Bhavatu dhammiko. Tak, to bychom měli pro dnešek.